cu prudență. Uneori, mi se spânzură cuvintele în vârful limbii. Aș vrea să-ți spun atâtea, dar ce folos că nu te am. Te ascunzi, sufrundați grea, ai ochii spititi și întunecați, iar eu am rămas cu toarta unui vis. Ce ieri s-a spulberat Cine oare ne joacă La cărți soarta În umbra grele ierni? Și cine bate clopotul Morții când suntem încă vii? Când carnea ta hoinară Măninge crudă Pestea mea Și simt neodihna Și neîmplinirea La capătul răbdării Pășesc cu grijă pe un câmp minat de neîncredere. Aș vrea să ar, apoi să semăn iubire în pieptul tău firav. Dar mi-e teamă că vine cosajul și încosește toată truda. Și iar mă întorc de unde mai ieri am plecat. Un semn de iubire domnește atâta liniște în șurul meu și iarna mi se pare ca o frâșitoare parcă și-a pus capcane de fulci De neanochi N-a mai fost de mult Atât de acaparatoare Pământul O primește Atât de molcom, Și-o îmbrățișează Cu tandrețe Iar eu Îi simt gustul Pe buze Atât de cald Și Totuși îndepărtezi gerul doar cu un semn de iubire când suntem amândoi. Îmbrățișați căldura ce emană din trupul ca plana de hermină ți-l acoperă pe altă ca o primăvară fremătând Și atunci, ca prin nume, ne naștem două crânci, gata,